Вороги роблять тебе сильнішим Союзники ослаблюють Кажу ці слова з надією, що вони допоможуть вам зрозуміти, чому я цілковито свідомо проголошую У моїй імперії нагромаджуються величезні сили з єдиним прагненням Прагненням убити мене Ви, що читаєте ці слова, мусите добре знати, що насправді сталося Проте сумніваюся, чи розумієте ви це? Викрадені журнали церемонія показу, якою бунтівники розпочинали свої зустрічі, здавалася сьогодні нескінченною. Вона сиділа в першому ряду і дивилася куди завгодно, лише не на топрі який вів церемонію всього за кілька кроків від неї. Вони ніколи раніше не збиралися в цій кімнаті в службових підземельях під Онном, але вона була так схожа на всі інші їхні місця зустрічей, що її можна було використовувати як стандартну. «Кімната класу Б для зустрічей бунтівників», – подумала вона. Офіційно це була якась складська комора – а зафіксовані світлокулі не можна було перелаштувати, щоб зменшити їхнє яскраво-біле сяйво. Кімната була приблизно 30 кроків завдовжки і десь тільки ж завширшки. Дістатися до неї можна було лише через лабіринт подібних комор, в одній з яких цілком доречно зберігалися тверді складені крісла, призначені для маленьких спалень службового персоналу. Зараз 19 сіонених послідовників-бунтівників займали ці крісла довкола неї а кілька з них були порожніми – для тих, хто запіснюється, але ще може прийти. Для збору призначено час між північю та ранковими змінами, щоб приховати наплив додаткових людей до службових лабіринтів. Більшість бунтівників – преодягнена убрання енергетиків, тонкі сірі штани та одноразові куртки. Інші, зокрема і Сіона, вдягли зелене убрання інспекторів-механіків – Голос Топрі з нудною монотонністю розходився кімнатою. Під час церемонії йому вдавалося ні разу не збитися на пискливий тон. Насправді Сіона мусила визнати, що він справив радше добре враження, особливо на нових рекрутів. А все-таки, оскільки Нейла впевнено заявила, що не довіряє цьому чоловікові, Сіона дивилася на Топрі іншими очима. Нейла вміла говорити з наївною прямотою, що скидала всі маски. Були й інші речі, які Сіона довідалася про Топрі з часу тієї сутички. Врешті-решт Сіона обернулася і глянула на чоловіка. Холодне срібне світло було не на користь блідій шкірі Топрії. Під час церемонії він використовував копію кресножа, контрабандну копію, куплену у музейних фременів. Сіона згадала цю оборудку, дивлячись на клинок у руках Топрі. Це був задум Топрі, і тоді вона вважала його добрим. Він привів її на зустріч із фреманами до якоїсь халупи на окраїнах міста. З Онна вони вийшли в сутінках. Довго чекали поночі, доки Темрява зуміє замаскувати прихід музейних фременів. Їм заборонялося покидати січові помешкання без спеціального дозволу бога імператора. Вона майже втратила надію дочекатися, коли, крадучись крізь ніч, з'явився Фремен. Його супутники зосталися стерегти двері. Топрі з Сіоною чекали на примітивній лаві під вологою стіною дуже простої кімнати. Єдиним освітленням був тьмяний жовтий смолоскип на палиці, стромлені у полупану глинобитну стіну. Перші слова Фремена викликали в Сіони побоювання. «Гроші принесли?» Топрі з Сіона разом встали, коли він увійшов». То приздавалося, не стривожило це питання. Він постукав по мішечку під одягом, змусивши його забрящати. «Гроші тут!» Поморщений і похилий Фремен нагадував краба. Його одяг був копією давньої фременської одежі, під якою виблискував комбінезон, імовірно, їхня версія Дестикоста. Опущений на обличчя каптур приховував його риси. При світлі смолоскипа на лиці Фремена танцювали тіні. Глянув спершу на топрі, потім на Сіону, після чого вийняв з-під просторого одягу загорнутий у тканину предмет. «Це точна копія, але зроблена з пластику», – сказав він. «Навіть застиглого смальцю не розріже». Тоді витяг клинок із згортка і підняв його вгору. Сіона, яка бачила крисно лише в музеях і в рідкісних старих відеозаписах сімейного архіву, Виявила, що її надзвичайно захопив вигляд клинка в такій атмосфері Відчувала, як він розбудив у ній щось атавістичне І уявила цього жалюгідного музейного Фремена з пластиковим крисножем справжнім давнім Фременом Річ, яку він тримав, зненацька стала срібнолезем крисножем, що зблискував у жовтих тінях «Гарантую автентичність того клинка, з якого ми зробили копію», – сказав Фремен Говорив тихим голосом, що здавався грізним через безвиразність Сіона відчула, яка отрута ховається в його украдливій мові І раптом стривожилася «Спробуй лише зрадити, і ми роздушимо тебе, як плюгаву комаху» Сказала вона То прикинув на неї здивований погляд Музейний Фремен, здавалося, зморщився, запався всередину Клинок тремтів у його руці але гномнічі пальці все ще охоплювали ніж, наче стискали горлянку. «Зрадите, пані? О, ні, але нам здається, що ми надто мало попросили за цей екземпляр. Хоч який він убогий, ми наражалися на страшну небезпеку, роблячи й продаючи його». Сіона гнівно глянула на нього, подумки промовивши старі фременські слова з усної історії. «Коли здобудеш базарну душу, сук стане суттю твого існування». «Скільки ти хочеш?» – запитала вона. Він назвав суму удвічі більшу за початковий рахунок. То зітхнув. Сіона глянула на нього. «Маєш стільки?» «Не всю суму, але ж ми погодилися...» «Віддаємо все, що маєш», – наказала Сіона. «Усе?» «Хіба я не це сказала? Усі до одної монети в цій торбинці?» Повернулася обличчям до музейного Фремена. «Ти приймеш цю плату?» Старий зрозумів, що вона не запитувала. Загорнув клинок у тканину і подав їй. Топривіддав мішечок монет, щось бурмочучи собі під ніс. Сіона звернулася до музейного Фремена. «Ми знаємо твоє ім'я. Ти шар, помічник Гаруна, Стооно. Мислиш, як торговець із суку». А у мене дрож іде по шкірі від того, ким стали фремени». «Пані, ми усі мусимо жити!» – запротестував він. «Ти не живеш!» – відповіла вона. «Згинь!» Тайшар відвернувся і поспішив геть, притискаючи мішечок із грішми до грудей. Спогад про ту ніч тривожив свідомість Сіони, коли вона дивилася, як Топрі помахує копією крисножа у бунтівничій церемонії. Мене краще від шара», – подумала вона. «Копія – це гірше, ніж ніщо!» Топрі вимахував тим дурнуватим клинком над головою, наближаючись до завершення церемонії. Сіона відвела від нього погляд і подивилася на Нейлу, що сиділа ліворуч. Спершу Нейла дивилася в один бік, а тепер в інший. Особливо пильною увагою обдарувала новобранців позаду. Нелегко було викликати довіру Нейли, Сіона зморщила носа, коли повів повітря, приніс їй запах мастила. Глибини он назавжди пахли загрозливо механічно. Вона принюхалася. І ця кімната. Їй не подобалося це місце зустрічей. Воно може виявитися пасткою. Стражники можуть перекрити зовнішні коридори і послати на пошуки озброєний загін. Тут аж надто легко закінчиться їхній бунт, Ще більше непокоїло Сіуну те, що цю кімнату вибрав Топрі Одна з нечисленних помилок ульота Подумала вона Бідний мертвий ульот схвалив вступ Топрі до бунтівників Він дрібний працівник міської служби Пояснював ульот Топрі може знайти багато придатних місць для зборів і зберігання зброї Топрі доводив церемонію до кінця Вклав ножа в орнаментовану скриньку та поставив її біля себе на підлогу. «Моє обличчя, моя порука!» – сказав він. Повернувся до присутніх у профіль, спершу одним боком, потім другим. «Показую своє обличчя, щоб ви могли завгодно пізнати мене і знали, що я один із вас!» «Ідіотська церемонія!» – подумала Сіона. Але не посміла порушити цю традицію. Коли ж Топрій витяг з кишені серпанкову чорну маску та надяг її на голову, вийняла власну і вдягла її. Усі присутні зробили так само. Кімнатою прийшло хвилювання. Більшість людей знала, що Топрі має привести особливого гостя. Сіона обвела довкола шиї та скрипила вузлом зав'язки маски. Вона дуже хотіла побачити цього гостя. Топрі підійшов до єдиних дверей кімнати. У загальні метушні та грюканні всі підвелися, крісла склали і віднесли під стіну навпроти дверей, за знаком Сіони то притричі постукав у двері, полічив до двох, а тоді стукнув чотири рази. Двері розчинилися, і до кімнати прослизнув високий чоловік у темнокоричневій офіційній сорочці без рукавів, не мав на собі маски, а його обличчя було відкрите всім худорляве й владне з гострим носом і темнокарими очима, глибоко посадженими підкошлатими бровами. Більшість впізнала це обличчя. «Мої друзі!» – промовив Топрі. «Я представляю вам Іо Кобата, посла Ікса!» «Колишнього посла!» – промовив Кобат. Його голос був горловим і чітко контрольованим. Він став спиною до стіни, обличчям до людей у масках. «Сьогодні я дістав наказ Бога-Імператора покинути Аракіс у Неласі. «Чому?» Сіона кинула йому це питання без жодних формальностей. Кобот крутнув головою, швидко озираючись довкола, а тоді втупився в її замасковане обличчя. Стався замах на життя Бога-Імператора. Проаналізувавши зброю, він вийшов на мій слід. Товариші Сіони розступилися, звільнивши місце між нею та експослом чим подали ясний знак, що віддають їй право вести розмову. «Чому ж він вас не убив? запитала вона. «Думаю, цим він показав мені, що я не вартий вбивства. Крім того, хоче мене використати, аби передати послання на ікс». «Яке послання?» Сіона прийшла крізь звільнений простір і зупинилася на відстані двох кроків від нього. У тому, як він вивчав її тіло – вона відчула сексуальне збудження «Ви, донька Монео!» – промовив він У кімнаті повисла беззвучна напруга Чому він відкрив її, що пізнав її? Кого ще він впізнав? Кобат не видавався дурним Навіщо він це робив? «Ваше тіло, голос і манери добре відомі тут, в онні!» – сказав він «Ця маска безглуздя!» Вона зірвала маску і усміхнулася йому. «Я погоджуюся, а зараз давайте відповідь на моє питання». Почула, як Нейла підійшла в притул до Нейлі воруч, і поруч стали ще дві помічниці, вибрані Нейлою. Сіона спостерігала ту мить, коли кобат збагнув. Він помре, якщо не зуміє вдовольнити її вимогу. Не втратив суворого контролю над голосом, але заговорив повільніше обережніше добираючи слова. «Бог-імператор сказав мені, що знає про угоду між Іксом і Гільдією. Ми намагаємося створити механічний підсилювач тих талантів-навігаторів Гільдії, які зараз залежать від меланжу». «У цій кімнаті ми називаємо його Хробаком», – сказала Сіона. «Що мала робити ваша іксіанська машина?» Ви знаєте, що навігатори гільдії потребують прянощів, аби побачити безпечну дорогу переходу. А ви замінили б навігаторів машиною? Не виключено. А яке послання ви маєте передати своїм людям стосовно цієї машини? Я маю сповістити людям, що вони можуть продовжувати проєкт, лише якщо згодні щодня посилати йому звіти про досягнутий прогрес». Вона труснула головою. Йому не потрібні ці звіти. Це дурне послання. Кобат ковтнув слину, не приховуючи знервованості. Гільдія та сестринство захоплені нашим проєктом, сказав він. Вони теж беруть участь. Сіона знову кивнула, і роблять свій внесок, ділячись із іксом прянощами. Кобат сердито зиркнув на неї. Це дорога робота. І ми потребуємо прянощів для порівняльних випробувань навігаторів Гільдії. Це брехня і обман, сказала вона. Ваш пристрій ніколи не працюватиме. І Хробак знає це. Як ви смієте звинувачувати нас у... Замовкніть. Я саме викладаю вам справжнє послання. Хробак переказує вам, і Ксіанам, щоб ви далі ошукували Гільдію та Бенегесеріт. Це його розважає. Це... «Може спрацювати!» – стояв на своєму кобот. Вона лише всміхнулася йому. «Хто намагався вбити хробака?» «Дункан Айдаго». Нейла зітхнула. Кімнатою пробігла хвиля легкого здивування. Хтось насупився, декому перехопило подих. «Айдаго мертвий?» – спитала Сіона. «Я так гадаю, але... Ох...» Хробак відмовляється підтвердити це. Чому ж ви вважаєте його мертвим? Тлейлаксу прислали чергового холу Айдаго. Розумію. Сіона обернулася і дала знак Нейлі. Та відійшла у бік і повернулася з тонким пакетом у рожевому сукському папері, у якій продавці зазвичай загортають дрібні покупки. Нейла вручила пакет Сіоні. Це ціна нашого мовчання сказала Сіона, простягаючи його коботу. Саме тому топрі дозволили сьогодні вночі привезти вас сюди. Кобот узяв пакет, не зводячи очей з її обличчя. «Мовчатимете?» – спитав він. «Ми обіцяємо не інформувати гільдію та сестринство, що ви їх ошукуєте». «Ми не ошукуємо!» «Не клейте дурня!» У кобота пересохло в горлянці – він намагався ковтнути. Тепер він зрозумів, що вона мала на увазі. Якщо бунтівники поширять цю історію, то їй можуть повірити, однаково правдива вона чи ні. Це був здоровий глузд, як любив говорити топрі. Сіона глянула на топрі, що стояв позаду кобата. Ніхто не приєднувався до бунтівників з міркувань здорового глузду. Невже Топрі не усвідомлював, що здоровий глуст може його зрадити? Знову перевела погляд на Кобота. Що в цьому пакеті? спитав він. Те, як він це промовив, підказало Сіоні, що він уже знає. Я посилаюся на Ікс. Ви візьмете цей пакет, зробите це для мене. Це копії двох томів, які ми взяли з Хробакової фортеці. Кобот вдивлявся в пакет, що тримав у руках. Було помітно, що хотів його відкинути, що авантюра з бунтом обтяжила його біль згубним вантажем, ніж він сподівався. Кинув грізний погляд на топрі, наче дорікаючи. «Чому мене не попередив?» «Що?» Він знову глянув на Сіону, прокашлявся. «Що в цих томах?» «Ваші люди можуть нам про це розповісти?» «Ми вважаємо, що це – слова хробака, записані шифром, який ми не можемо прочитати». «Чому ви думаєте, що ми…» «Ви, як сігане, митці таких справ?» «А якщо нам не вдасться…» Вона стинула плечима. «Ми не станемо вас засуджувати. Але якщо ви користаєте ці томи з іншою метою, або ж приховаєте успішний результат…» І «Як можна бути певним, що ми…» «Ми не покладаємося лише на вас…» Інші теж отримують копії. Думаю, сестринство та гільдія не матимуть застережень щодо розшифрування цих томів. Кобат сховав пакет під пахву і притис його до тіла. Чому ви думаєте, що... що хробак не знає про ваші наміри? Навіть про цю зустріч? Я думаю, що він знає багато всього і може навіть знати, хто забрав ці томи. Мій батько вважає, що він справді провидець. Ваш батько вірить в усну історію. Усі в цій кімнаті вірять. Усна історія розходиться з офіційною історією у багатьох важливих речах. Тоді чому хробак нічого не чинить проти вас? Вона вказала на пакет під пахвою копата. Можливо, відповідь там. Або ж ви і ваші зашифровані томи не становите для нього справжньої загрози. Кобат не приховував гніву, не любив, щоб його змушували ухвалювати рішення. «Можливо? Скажіть мені, чому ви згадали усну історію?» Кобот знову почув погрозу. «Там сказано, що хробак нездатний на людські почуття». «Це не причина?» – промовила вона. «Маєте ще один шанс сказати мені справжню причину?» Нейла на два кроки підступила до Кобота. «Я...» «Мені наказано переглянути усну історію, перш ніж прийти сюди. Сказано, що ваші люди...» Він знизав плечима. «Що ми її декламуємо?» «Так». «Хто вам це сказав?» Кобет ковтнув, перелякано глянув на Топрі, тоді знову на Сіону. «Топрі?» – спитала Сіона. «Я думав, що це допоможе йому зрозуміти нас», – промовив Топрі. «І ти назвав йому ім'я свого лідера?» – сказала Сіона. «Він уже знав!» – голос так таки зірвався на писк. «Які конкретно частини усної історії наказано вам переглянути?» – спитала Сіона. «Ну, про династію Атрядів». «А зараз ви думаєте, що знаєте, чому мене зараховують до бунтівників?» «Усна історія достеменно розповідає...» Як він трактує всіх з династії атрядів? промовив Кобат. Кидає нам короткий шнурок, а тоді притягує? спитала Сіона. Її голос був оманливо спокійним. Саме так він зробив із вашим батьком, сказав Кобат. А зараз дозволяє мені гратися в бунт. Я лише посланець, промовив Кобат. Якщо ви мене уб'єте. «Хто передасть ваше послання?» «Або ж послання хробака», – зауважила Сіона. Кобот мовчав. «Думаю, ви не розумієте усної історії», – сказала Сіона. «Також думаю, що ви не надто добре знаєте хробака і не розумієте його послання». Обличчя Кобота спалахнуло від злості. «Що стримує вас від того?» аби уподібнитися решті атрідів, ставши милою слухняною частиною». Кобец замовк, зненацько усвідомивши, що вирвалося в нього в пориві гніву. «Черговим новобранцем внутрішнього кола хробака?» – закінчила Сіона. «Як Дункан Айдахо?» Вона обернулася і глянула на Нейлу. Дві помічниці, Анук і Тав, насторожилися – але Нейла зберігала спокій. Сіона знову кивнула Нейлі. Виконуючи свої обов'язки, Анук і Тав зайняли позицію біля дверей, заблокувавши вихід. Нейла підійшла і стала поруч із Топрі. Що, що відбувається? спитав Топрій. Ми хочемо знати все важливе, чим може поділитися з нами експосол? відповіла Сіона. Нам потрібне все послання то затримтів. На чолі Кобота виступив Під. У цей один погляд, наче розсунулася завіса, і Сіоня вдалося зазирнути всередину, розглядівши зв'язок між ними. Усміхнулася. Це лише підтверджувало те, що вона і так знала. Кобот заумер. «Можете починати», – сказала Сіона. «Я... Що ви робите?» «Хробак передав вам приватне послання для ваших панів», – «Я слухаю. Він... Він хоче розширити свій повіс. «Значить, сподівається, ще більше розростися. Що ще?» «Ми повинні вислати йому великий запас рідулянського кристалічного паперу». «І з якою метою?» «Він ніколи не пояснює своїх вимог». «Це тхне речами, які він забороняє іншим», – сказала вона. «Собі він нічого не забороняє». І гірко відповів Кобат. «Ви робили для нього заборонені іграшки?» «Я не знаю». «Бреше», – подумала Сіона, але вирішила не уточнювати. «Достатньо знати, що знайшлася ще одна щілина в обладунку хробака». «Хто вас замінить?» – спитала Сіона. «Посилають небогу Малкі», – відповів Кобат. «Ви можете пам'ятати, що він...» «Ми пам'ятаємо, Малкі». Перебила вона. Чому не бога Малкі стає новим послом? Я не знаю, але так було вирішено ще до того, як бо, як хробак, змістив мене. Її ім'я Хвінорі. Ми попрацюємо з Хвінорі, сказала Сіона. З вами працювати не варто. Ця Хвінорі може виявитися іншою. Коли ви повертаєтеся на X, Відразу ж після фестивалю, першим кораблем гільдії Що ви розповісте своїм панам? Про що? Про моє послання? Вони виконають вашу просьбу Я знаю Можете йти, експосле Кобате? Кобат мало не зіткнувся з вартовими на дверях, поспішаючи вийти То припішов було за ним, але Нейла схопила його за руку і зупинила він з острахом оглянув мускулясту постать Нейли, тоді зиркнув на Сіону, що чекала біля виходу, доки за коботом зачиняться двері. «Це послання було не лише для Ексіан, а й для нас», – сказала вона. «Хробак кидає нам виклик і оголошує правила бою». Топрі намагався вирвати руку зі стискання Нейли. «Що ти?» «Топрі», – промовила Сіона. Я теж можу передавати послання, сповісти мого батька, хай проінформує хробака, що ми приймаємо виклик. Нейла відпустила руку, і Топрі потер місце, де вона його стисла. Напевно, ти не... Виходь, доки можеш, і ніколи не повертайся, наказала Сіона. Ти ж не хочеш сказати, що... Кажу тобі йти геть, ти не зграбний Топрі. Більшу частину життя я провела в школах рибомовок. Вони навчили мене розпізнавати незграбність. Але шкобет відлітає. Яка шкода від того, що... Він не лише знав мене. Він знав, що я викрала з цитаделі, Але не знав, що я вишлю цей пакунок на ікс через нього. Твої дії підказали мені, що хробак бажає, аби я передала ці томи на ікс. То позадкував від сіони до виходу. Анук і Тав звільнили йому прохід і широко розчинили двері. Сіона крикнула на вздогін. «Не сперечайся, що Хробак казав про мене та мій пакунок Кобату! Хробак не передає незграбних послань! Повідом йому, що я це сказала!»